Okay. אז uh, היום אנחנו ממשיכים ללמוד ממגילת ישעיהו, אנחנו כבר נמצאים uh, בפרק החמישים וחמישה, חמישים וחמישה, זהו השיעור השישים ואחד במגילה שלנו. Uh, השיעור הזה בפרק נ"ה הוא המשך ישיר של השיעור הקודם, ותכף תבינו גם למה. השיעור הקודם, סליחה? נ"ה <אף> זה חמישים וחמש. פרק נ"ה, אנחנו מתחילים היום את החלק הראשון של השיעור <אף> בפרק הזה, לא נצליח לסיים אותו עם שיעור אחד. <אף> הפרק הזה, כמו שאני אמרתי, הוא באמת המשך ישיר לפרק הקודם. כמו שאנחנו זוכרים, ישעיהו לא נכתב כפרקים, אלא כטקסט שהוא נמשך רציף מתחילתו ועד סופו, אפילו בלי רווח בין המילים. אז בפסוק האחרון, תשימו לב שבפסוק האחרון של הפרק הקודם, פרק 54, פסוק 17, מסתיים בהצהרה של אלוהים שהצדקה והנחלה של עבדי אדוני הינה ממנו, הוא כתוב נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאיתי, נאום אדוני. פרק חמישים וחמש הוא אה, המשך ישיר של ההצהרה הזאת ממש. מה עבדי אדוני יכולים למצוא בנחלה וההצדקה שהם מקבלים מאדוני? הם מקבלים את השייכות אליו, ולכן כל מה שיש לו באופן טבעי יהיה גם שלהם. Eh, כשהם שייכים לאלוהים, כל מי שיהיה שייך אליו, אם אתם זוכרים בפרק הקודם, אנחנו למדנו על בני השוממה, אם אתם זוכרים, ואלו בעצם מקבלים את ההבטחה מאלוהים שלמרות העובדה שאין להם שום סיכוי, eh, נראה לעין, שהם יכולים להיות עם אלוהים, אלוהים עשה את זה eh, בכוח שלו, שהם באמת יהיו חלק מזה. חלק מהעם. Ee, תשימו לב לפסוק הראשון ונקרא אותו בפרק 55. איך הוא מתחיל? במילה? אוי. אתם יודעים שזאת מילה מאוד חביבה על הנביא ישעיהו. Ee, בדרך כלל למילה הזאת אין קונוטציה חיובית, אבל במקרה הזה דווקא הקונוטציה היא יותר של זרוז. אוקיי? לזרז מישהו, הוי. זה המילה הראשונה? כן, אוי, אוי. מה? אתה יודע איך הם מופיעים. מה? ברוסית אה, לא מופיע. אוקיי. אבל בעברית זה כן מופיע. את יכולה לקרוא אותה פה. את רואה? תניה, כתוב, הוי. הוי כל צמא לכו למים. ואשר אין לו כסף לכו ושברו ויכלו. ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. איזה קונוטציה יש לכם כשאתם... קוראים את המילה, "הוי כל צמא לכו למים". אנחנו זוכרים שביוחנן, פרק שבע, יוחנה, ישוע המשיח בעצמו זירז את האנשים לקבל משהו ממנו. <אח> ביום האחרון, ביום הגדול של החג, עמד ישוע והכריז, מה הוא הכריז? "מי שצמא יבואנה אליי וישתה". זה אותה הצהרה, הוא בעצם מדבר אל העם בשפה שהם יכולים להבין אותו. כשישוע אומר, כל מי שצמא יבוא אליי, אנשים שמכירים את ישעיהו ויודעים את הנבואות, הם שומעים בעצם את הנביא ישעיהו מדבר אה, ברקע. והוא אומר, מי שצמא יבוא נא אליי וישתה. המאמין בי, כדבר הכתוב, נהרות של מים חיים יזרמו מקרבו. התגובה שימו לב לקריאה של ישוע לצמאים לבוא אליו לא נעלמה מהעם, אוקיי? התגובה של העם מגלה את ההקשר שהם ראו. מה זה ההקשר? הקשר לקריאה שלו. העם הכיר את הנבואות ש... של ישעיהו וחלק מהם הבין את קריאתו של ישוע כקריאתו של המשיח שימו לב מה כתוב, פסוק שלושים ותשע, זאת אמר על הרוח שהיו עתידים לקבל המאמינים בו, שהרי עוד לא נשלחה רוח הקודש, כי ישוע טרם נתפאר בכבוד. ארבעים, אנשים מהמון העם ששמעו את הדברים האלה אמרו, זהו באמת הנביא. אחרים אמרו, זהו המשיח. חלק מהעם הבין שבקריאתו של ישוע לצמאים לבוא, לשתות אצלו, ישוע מצהיר בעצם שהוא מה? שהוא המשיח. מעניין לגלות שהמחלוקת בעצם לא הייתה עם הקריאה, זאת אומרת, לא הייתה רק בגלל הקריאה, אלא קשורה למשהו אחר. התגובה לקריאה של ישוע לצמאים היא הייתה בעצם עוררה מחלוקת בעם. מה זה מחלוקת? חוסר הסכמה, נכון. אחרים אמרו, זהו המשיח, ואחרים אמרו, מה? מהגליל יבוא המשיח? הרי, כתוב, הרי הכתוב אומר שמזר דוד ומבית לחם עיר דוד יבוא המשיח. כל כך יפה לראות שהברית החדשה, היא מתכתבת מאוד יפה עם הנבואות על ישוע המשיח. העם עצמו מודה בעצם שהוא יודע שהמשיח צריך לבוא מזר דוד ומבית לחם עיר... דוד יבוא המשיח והמחלוקת קיימת אבל אנחנו רואים בעצם שהמחלוקת הזאת לא הייתה אם הכתוב אומר משהו על משיח או לא אלא הייתה מחלוקת על זהות מה העם לא ידע? העם לא הכיר את ישוע באופן אישי האם הם ידעו שהוא באמת נולד בבית נחם? לא, הם לא ידעו שהוא נולד שם ולכן הם אומרים איך זה יכול להיות ולא רק הם אחר כך שהמשרתים שבהמשך הפרק הזה פרק שבע שהמשרתים שנשלחו על ידי הסנהדרין לתפוס את ישוע חזרו בלעדיו הוויכוח על הזהות של ישוע של המשיח המשיך נקדים עוד שאנחנו מכירים אותו מפרק שלוש הוא עמד לצידו של ישוע אבל המתנגדים מאתגרים את נקדימון לחפש בכתובים שמקום הולדתו של המשיח לא יהיה בגליל. הם אומרים לנקדימון, האם גם אתה מן הגליל? חקור וראה שלא יקום נביא מהגליל. כך שכל הנושא של הוויכוח, זה לא היה ויכוח תיאולוגי, עם מה שישוע אומר נכון או לא נכון, אלא האם זה שאומר הוא באמת המשיח או לא המשיח. כי הם הכירו את הנבואות שהיו אמורות להראות אותו, האם הוא באמת כזה. ולכן מה שהטעות גם של הסנהדרין וגם של העם, שהם בעצם לא ידעו שהוא נולד איפה? בבית לחם. והוא באמת קיים את הנבואה הזאת. הפסוק האחרון בפרק הקודם הוא באמת הראה לנו את, ה, את הקשר לצמאון, לנחלה ולצדקה שצריך להיות לבן אדם מאמין. ההקבלה של הנבואות של ישעיהו על המשיח שלמדנו בשיעורים האחרונים, הנבואות של פרקים 50, 51, 52 ו-53 וגם 54 שמדברות על המשיח, הם בעצם התנאי לברכות הרבות שאלוהים מבטיח בחינם לעם שלו. מה הכוונה? מה אנחנו מתכוונים? אלוהים נתן לנו ידע לגבי המשיח? <אח> לגמרי, אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים שיש לנו ידע רב על המשיח. השאלה היא בעצם של אלוהים בעצם הוא אומר למה תשקלו כסף בלא לחם וגיעכם בלא שובעה שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב ותתענק בדשא נפשכם הטו אוזניכם ולכו אליי שמעו ותכי נפשכם והכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים uh, הברכות שאלוהים מבטיח בחינם לעם שלו uh, בעצם זה ברכות שהם רק על תנאי, ומהו התנאי? בעצם לפי ה... <שמע> נכון, הוא אומר, שמוע תשמעו אליי ותכי נפשכם. <שמע> השאלה הזאת, למה תשקלו כסף בלא לחם? מה זה לשקול כסף? אתם יודעים שפעם שהיו משלמים, היו להם חתיכות של כסף, והם היו שמים אותם על המשקל, ובעבור המשקל של הכסף זה לא היה מטבעות, רק אלא המטילי כסף עצמם. המתכת. אז לפי המשקל של הכסף ככה אתה היית מקבל אה, את התמורה, אולי בתבואה או בכל דבר אחר. אה, אז כאן הוא שואל שאלה שצריכה להישאל לכל אדם, למה תשקלו כסף בלא לחם? אה, הלחם שאלוהים נותן בכתובים, אה, לפי מה שאנחנו יודעים, מה הוא בעצם מסמל? הלחם, אם אנחנו אה, קושרים את זה לפרקים הקודמים. מה? <מח> מהו <הוא> הלחם? <מח> דבר אלוהים, <מח> נכון? <מח> דבר אלוהים. <מח> דבר אלוהים <מח> המשיח בעצמו, <מח> מה הוא אמר? <מח> אני לחם החיים, נכון? אז הלחם שאלוהים נותן הוא לא רק לחם שצומח מהאדמה, אלא הלחם שהוא נותן הוא המשיח בעצמו. הוא לחם החיים. והוא אומר, מי שישמע ויטה אוזן לאלוהים ויחליט לקבל את הנבואות ואת המשיח, סליחה, ששלח, מה יהיה לו? יהיה לו חלק בברית עולם, אוקיי? זה הברית. הוא אומר, אם אתם תשמעו לי, אז אני אחרות לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. <coughs> <coughs> אם נלך לפרק 4 ביוחנן, אנחנו יכולים לראות דוגמה מאוד מצוינת על ההתייחסות של ישוע לנבואות ישעיהו. גם ישוע בתור ילד וגם בתור אדם בוגר, הוא גם קרא את ישעיהו הנביא. אתם זוכרים בלוקאס, שהוא קם בבית הכנסת, מה הוא קרא? הוא קרא את נגילת ישעיהו הנביא. אז זה היה מאוד מאוד חשוב לאנשים לקרוא את הנבואות הכי אקטואליות, אוקיי? ועל המשיח. למה אקטואליות? מכיוון שהם היו בסבל איום ונורא מהרומאים. מה הם רצו שיגיע? המשיח, אתם זוכרים בחנוכה שישוע הלך בבית המקדש? אז הפרושים באו ואמרו לו, עד מתי תחזיק אותנו במתח? תגיד לנו, אתה המשיח או לא המשיח? אז האנשים בתקופה ההיא היו במתח כי הם ציפו לו, ולכן הם קראו הרבה במגילת ישעיהו. ביוחנן פרק 4, פסוקים 31-33, בואו נקרא, אם אתם זוכרים את הסיפור שישוע בא ליד הבאר של השומרונית, הוא היה צמא, נכון? הוא היה צמא? כנראה שלא רק צמא, הוא היה גם עייף ורעב והייתה לו שיחה מאוד מעניינת עם האישה אבל בינתיים התלמידים, מה הם הלכו לעשות? לקנות, לקנות. לקנות אוכל, כי הם היו רעבים. פסוק שלושים בינתיים ביקשו ממנו תלמידיו שיאכל, הם חזרו כבר, אוקיי? אחרי שהאישה הלכה הם חזרו ואמרו רבי, אכול אמר להם יש לי אוכל לאכול שאינכם יודעים אמרו התלמידים זה אל זה, האם מישהו הביא לו אוכל? אמר להם ישוע, מאכלי הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פועלו. אתם שמים לב שלישוע יש סדר עדיפות שקשור לישעיהו. הסדר העדיפות שלו, מה הוא אומר? הם שואלים אותו, רבי, אתה רוצה לאכול? הרי זה דבר נורמלי, הם יודעים, הם באו איתו ביחד, הם יודעים שהוא צריך להיות רעב. ‫הם מביאים לו אוכל, ‫אבל איפה הראש של ישוע? ‫הראש של ישוע נמצא במקום אחר. ‫אפילו הרצון הבסיסי ביותר, ‫הרי מתי אנחנו שומעים יותר טוב? ‫שהבטן שלנו לא מקרקרת, נכון? ‫שהבטן שלנו מקרקרת... אני רציתי להגיד משהו. ‫כן, בטח. ‫שבן אדם עסוק, ממש עסוק, ‫בדבור אלוהים, לעשות את העבודה שלו, ‫אין לו כבר... ‫המוח שלו לא נותן את ה... את הצורך הזה, הוא כבר, כל כך יש לו הרבה לעשות שזה כבר לא ב, ב, מקום, במקום הראשון והוא גם לא, כבר לא, לא חושב שהוא רעב ואין לו צורך כזה כן, כשהוא יסיים את זה, כשהוא סיים עם כל הדיבור נכון. כבר אפשר גם לאכול אבל זה הוא אומר שלבן אדם שבמקום הראשון זה דבר אלוהים, זה עבודת האלוהים, כאילו לעשות את זה כבר משהו אחר זה, זה לא במקום הראשון. נכון, נכון, ומה, ומה אנחנו מדברים פה? אלף. תשימו לב שאנחנו מדברים כאן על צורך אנושי מאוד מאוד בסיסי. ישוע לא מחפש מותרות, התלמידים לא באים ומציעים לו ללכת לעשות מסאז' או ללכת לחופשה באיזשהו מקום, הם מביאים לו אוכל. הרי אנחנו כבני אדם יודעים שכשבן אדם רעב, אז זה מה שהוא חושב עליו. אבל כאן התלמידים מגלים שגם אחרי שעבר זמן רב, ישוע לא נותן לרעב להיות בסדר העדיפות שלו. אפילו הצורך הבסיסי, אפשר להגיד הקרוב ביותר לבן אדם, הבסיסי ביותר, ישוע מתעלם ממנו. הוא מתעלם ובעצם מתייחס יותר למה שאלוהים אומר אה, מאשר למה שהוא מרגיש. הוא לא נותן לבטן שלו לעלות לעדיפות גבוהה יותר. איזה קשה זה, מה אתם אומרים? זה לא קל. הרי אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, אני אפסיק להיות רעב ורק אז אני אעשה את מה שאני צריך לעשות. קודם כל אני רוצה אה, להרגיע את הבטן. אבל ישועה מראה להם משהו אחר, התלמידים שואלים זה את זה באופן טבעי, מה מישהו הביא לו משהו לאכול? למה הם שואלים את זה? כי זה לא יכול להיות שישועה יגיד להם אני לא רוצה לאכול, כי הוא רעב, הוא ברור שהוא ירצה לאכול, ואז ישועה אומר להם מה המאכל שלי? מאכלי, המאכל שלי זה לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פועלו, כאן אנחנו רק מדברים על עדיפות עכשיו עדיפות של הרוח על הבשר. אתם שמים לב שישוע מנצח את הבשר כן. עם הרוח. הוא רעב, הרי מה, מה הבשר אומר צועק, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, ישוע אומר, חכה יש דברים קצת יותר חשובים מאוכל. הבשר צועק, אבל ישוע מתייחס לזה בצורה שהוא הסמכות, לא הבשר הסמכות. אתם שמים לב? וזה מאוד חשוב שאנחנו נזכור, אם אנחנו רוצים לחיות חיי ניצחון, יש כוח. ישועה לא היה יצור אה, אה, בעולם שהוא היה מעל לבני האדם בצורה אה, סופרמנית. מה שבני האדם עברו, הוא עבר בעצמו. אם ישועה היה לו את הכוח לנצח את הבשר, סימן שהמקור של הכוח הזה היה... נגיש אליו, נכון? הוא היה, אך אנחנו צריכים לגלות איך אפשר להיות נגישים לכוח הזה שהיה לישוע. הרי אנחנו רואים שהוא מחליט. הפרק שלנו בישעיהו מגלה לנו. הפרק הזה שאנחנו לומדים היום. ישוע לוקח את המילים של ישעיהו בצורה המילולית ביותר, וככה אנחנו צריכים להתייחס לדבר אלוהים. לקחת את מה שכתוב ולהאמין למה שכתוב. תחשבו על הסמכות הזאת שמדברת. ישוע יודע שישעיהו מדבר, נכון? מי מדבר מהפה שלו? אלוהים. והוא מאמין לו עד כדי כך שהוא מצליח להתגבר על הבשר. הוא אומר, כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר. לישוע היה כסף? <תכף> לא. הוא אה, לא היה אה, אדם שהיה לו נכסים, אבל היה לו גישה למשהו שאפילו הוא הגיע למצב שהוא לא היה צריך אוכל כדי להמשיך לתפקד, עד כדי כך. אתם יכולים להבין דבר כזה? כדי להמשיך לתפקד ולעשות את הרצון של אלוהים, ישוע לא התייחס לבטן כשופט, אם לעשות או לא לעשות, עד כדי כך. Uh, הוא מתייחס למה שאלוהים אומר, שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב, התו אוזניכם ולכו אליי. עכשיו מה אנחנו רואים פה, זה הרמז שלנו, מה ישועה עושה? אתם חושבים שהוא לא היה רעב? פיזית, הוא היה... הוא היה מאוד רעב נכון, אבל מה הוא עושה בהחלטה? הוא מחליט לשנות את סדר העדיפות שלו, מה הוא שם בסדר העדיפות הכי גבוה? את מה שאלוהים אומר אפילו לפני האוכל. הוא, הוא מעדיף להיות רעב, אבל לשים את אלוהים מעל לדבר הזה. הוא מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד קרובה. אנחנו קוראים, סליחה זה לא ביוחנן, אני לא שיניתי את הכותרת, זה בדברים, פרק שמונה, פסוקים שתיים עד סדר העדיפות של ישוע קשור למה שאנחנו קוראים בישעיהו חמישים וחמש. ומה הדבר החשוב ביותר? בשביל ישוע, זה קודם כל לשמוע בקולו של אלוהים. ישוע יודע בצורה הקרובה ביותר את אלוהים. הוא יודע שהקרבה שלו לאלוהים, מה היא? מה הקרבה שלו לאלוהים? היא האוכל האמיתי. וזה מה שהוא אומר. שימו לב מה האלוהים אומר בדברים, פרק 8, פסוקים 2-6. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אד... אדוני אלוהיך, זה ארבעים שנה במדבר. למען ענותך, לנסותך לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת. האם זה בחינם? המן שירד על בני ישראל מהשמיים. כן. נכון בחינם? הם לא עבדו בשבילו, נכון? הם קיבלו את זה. אלוהים יאכיל אותם כמה שנים? ארבעים. Okay. שנה. הם לא עבדו בשביל הלחם שלהם. ואז הוא אומר... ואכלת את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם אלא על מה? <אכל> על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם וזהו עיקרון שישוע יישם בחיים שלו בעצם כשהוא קורא את הפסוק, את הפסוק הזה מספר דברים ש הוא יכול לחיות על מה שאלוהים אומר, הוא מגלה לנו סוד עכשיו. האם בזמן האחרון אנחנו יודעים שאנחנו לא נוכל לקנות ולמכור? האם יהיו מצבים שאנחנו לא נוכל להשיג אוכל? יכול להיות שלא יהיה אוכל בנמצא? מה בעצם הנחמה שלנו? דבר אלוהים, נכון? לא על הלחם לבדו, וזה מאוד מאוד קשה, כי כשאנחנו רעבים אנחנו לא רוצים מילים. אנחנו רוצים אוכל. בואו נדבר איתכם על ה... אתם עכשיו מאוד מאוד רעבים, אוקיי? עכשיו אני אתחיל לתאר לכם את הארוחה. לא <חל> נכון, אז אנשים, היום אנחנו אפילו לא יכולים לתאר את זה, <חל> אבל אנשים שחיו בזמני מלחמה, אומנם אני, תודה לאל, לא הייתי בסיטואציה שלך כ... כאזרח במלחמה, אבל אני זוכר שהיו לנו ימים במלחמת לבנון הראשונה, שלא לא יכלה להגיע האספקה, ואני זוכר שאנחנו היינו רעבים כמו זאבים. לא היה לנו אוכל, לא הביאו לנו, היו מנות קרב שחיסלנו אותם בשניות, ולא לא נשאר לנו, כי היה איזשהו קטע בדרך שאי אפשר היה לעבור עם הסעיון. והיו איזה יומיים, שלושה, שעברו, שאכלנו ממש מעט, והייתי ממש רעב, ולא יכולנו לאכול. אז כשאנחנו רעבים, ממש בצורה כזאת, בא מישהו ואומר, אוקיי, בואו נעשה לכם דרשה. איפה יערו שלכם? נכון או לא? תכל'ס בשטח. יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתייחס לזה. אז אני אגיד לכם, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. מתי אחד דבר מקלט? לפני רבע שעה. מתי אתם אכלתם? לפני שבוע. אוקיי, עכשיו השאלה היא, מה הקשר למילה יחיה? כשאנחנו מדברים על, יחיה על כל מוצא דבר אלוהים, לפי אדוני אנחנו צריכים להבין למה ישועה בעצם התכו... התייחס. אז הוא התייחס לסדר עדיפות, אוקיי? אם בחיים שלנו אנחנו נתייחס יותר למה שאלוהים אומר מאשר לצרכים האישיים שלנו, אז יהיה לנו יותר ברכה ויותר הצלחה בחיים, וזה סוד, אנשים לא יודעים את זה, ולכן יש כל כך הרבה כיסאות ריקים, כל כך הרבה. מכיוון שיש סדרי עדיפות שונים לחלוטין במוח שלנו. אנחנו קודם כל רוצים לדאוג לרווחה, לבטן, לרווחה הכלכלית, ואז כשאנחנו נמצאים במצב הזה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אני יכול ללכת לשמוע את דבר אלוהים. וישוע עושה את העולם הפוך. כשהוא נמצא במצב הגרוע ביותר, דווקא במצב הזה הוא רוצה לשמוע יותר את אלוהים מאשר לדאוג לעצמו. ואת אנחנו זוכרים בסיפור שלו במדבר. גם אחרי ארבעים יום שישוע לא אכל, היה לו סדר עדיפות שונה. הוא לא נתן לבטן שלו ולרעב שלו להיות השופט. מה בעצם היה הכלי החשוב ביותר בשביל ישוע? הכתוב, נכון? מה, איך הוא נלחם בשטן? הוא אמר לו, אם אתה בן מתי הוא בא אליו? בזמן הכי גבוה, נכון? הוא לא בא אליו בהתחלה כשהוא היה קצת רעב. מתי? אחרי ארבעים יום, שהוא כבר היה לא רק רעב, גם עייף והכול. אפשר להגיד שזה היה מצב מבחינה אנושית, קצה גבול היכולת של הבן אדם. אבל אפשר למות. לא, אחרי ארבעים יום ביחד. לא, לא. אם יש מים, אתה יכול לחיות. אנחנו, אז אנחנו רואים את זה, רואים את זה אחרת. אנחנו רואים את זה שאלוהים בעצם מחליט אם הבן אדם יחיה או לא יחיה. גם אם הוא 40 יום בלי אוכל ובלי מים, אה... הוא יחיה. אתם זוכרים כמה זמן היה משה על הר סיני? עם אלוהים? <אח> לא <אח> כתוב שם שהם ארוחות שחיתות למעלה, <אח> או שזה... <אח> היה שם 40 יום ו-40 לילה. <אח> <אח> גם משה לא אכל את הזמן הזה. אה... <אח> אנחנו רואים שלישוע יש סדר עדיפות אחר לגמרי. ואני רוצה לקשור את זה בחלק השני של ה... שיעור היום זה דבר מאוד חשוב. אמר להם ישוע, מאכלי הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את מה? <שמע> את פועלו. עכשיו, בסדר העדיפות של ישוע זה לא להראות כמה הוא חזק וכמה הוא יכול להחזיק מעמד, אוקיי? Okay? להגיד, להיכנס לספר השיאים של גינס, אוקיי? Okay? לקבל, לקבל כבוד מבני אדם. אתם יודעים כמה זמן לא אכלתי? ארבעים יום, אוקיי? Okay? כל הכבוד. לא, בעצם ישוע ידע עיקרון מאוד מאוד חשוב. כדי להצליח במשימה הענקית שיש לו, מה המשימה שלו? להושיע לא בעולם. לנצח את המוות, להושיע לא את העולם, זה לא משימה קטנה. דווקא כדי להשיג את הניצחון הגדול הזה, מה הוא צריך? את ההתרחשות הגדולה ביותר. ומה לעשות? להתרכז אך ורק במשימה. שיש לו. ומה המשימה שלו? לפי מה שהוא אומר, מה מאכלו? לא מזון, נכון? מה הוא אומר שמאכלו בפסוק 34? מאכלי, זאת אומרת, מה שאני חי איתו בזכותו, זה לעשות את מה שאלוהים רוצה שאני אעשה. אני לא שם את זה בשום סדר עדיפות נמוך. זה מה שאני עושה הכי הרבה. וראו איזה פלא. ישוע אף פעם לא קיבץ נדבות, אוקיי? אף פעם לא ביקש נדבה. ישוע אף פעם לא היה אה, במצוקה שהוא היה צריך שמישהו יעזור לו. אפילו שלא היה לו כלום, ראו איזה פלא, ישוע תמיד הסתדר. בסופו של דבר התלמידים גילו את זה כאשר ישוע שלח אותם בלי כלום, נכון? הם גילו את זה. כשהם חזרו, מה הוא אמר להם? חסר לכם משהו? מה הם אמרו? <אח> לא, לא היה חסר שום דבר. <אח> עכשיו, מה הם עשו, מה משותף למה שהתלמידים עשו ומה שישוע עשה? לשניהם יש משהו משותף, נכון? מה הם עשו? שניהם הלכו לבשר, נכון? להשלים את פועלו של אלוהים. מה קורה כשאנחנו מתרכזים בזה? כל שאר הדברים מטופלים על ידי הבוס הגדול, אוקיי? אוכל, אתם תצטרכו, יהיה לכם, כשאני אחליט, אתם תהיו אולי רעבים, אבל אתם לא תמותו. בסופו של דבר, כשיגיע הרגע, תקבלו אוכל. אם אתם כל הזמן רק תחשבו איך להתרכז במה שאני אומר, לא יחסר לכם שום דבר, ואתם יודעים מה? ככה אתם תנצחו את השטן. כי הוא אלוף בלעבוד על החושים שלנו. חושים, מה שאנחנו מרגישים. הוא מניפולטור מספר אחד. הוא רוצה למשוך אותנו על ידי הרגשות שלנו ועל ידי התחושות הפיזיות שלנו, אוקיי? הפיזיות שלנו יכולות לגרום לנו לצרות צרורות. אתם מכירים אולי אנשים שבעקבות בעיה פיזית קשה, היה להם קשה להאמין באלוהים? יכול להיות שיש מצבים כאלה שבעקבות מצב פיזי מאוד מאוד קשה, או אובדן מאוד קשה, אנשים אומרים, אוקיי, אז אין אלוהים. אם ככה הוא מתייחס אליי, לא רוצה את אלוהים. ובגלל שהשטן מכה בהם, במקום לתפוס באלוהים עוד יותר חזק, הם עוזבים אותו והולכים לאבדון. אלוהים לא רוצה שאנחנו נגיע למצב הזה. תשימו לב, מפסוק 35, בדיוק על זה ישוע מדבר. עלו אתם אומרים שעוד ארבעה חודשים והקציר בא, הנה אומר אני לכם, שאו עיניכם וראו את מה. וראו את השדות, השדות מסמלים את העולם, אוקיי? כי לבנים הם ובשלים לקציר. פסוק 36, הקוצר מקבל כבר שכר ואוסף פרי לחיי עולם, כדי שישמחו יחדיו הזורע והקוצר. עכשיו אל, אלו הן חדשות נפלאות שאני רוצה לחלוק איתכם. מדוע? אנחנו עכשיו נדבר על הזורע והקוצר. הם שני אנשים שונים. אתם יודעים שבזמן שאתם יושבים פה, יש אנשים שאתם תפגשו אותם. והם, הלב שלהם כבר יהיה מוכן לשמוע את מה שאתם תגידו, ואתם תוכלו אפילו לראות את הפרי שלכם בחיים שלהם. עכשיו יש מישהו שזורע, ויהיה גם מישהו שהוא קוצר. זה גם מה שקרה בכפר של השומרונים. האנשים שם היו מוכנים כבר לקבל את ישוע. השדות בשנים, מישהו אמר להם? לא, באמת מישהו פתח. מה? מישהו פתח את הדלת? כן, אני שמעתי. אוקיי, אז בסדר. מי שצמא ימצא אצלנו, מי שרעב ימצא אצלנו פן של לחם. מי שצמא ימצא פוצל ומי באר. אוקיי, זה המילים של השיר. נורא נשאר משהו מפתח. אנחנו נחכה ש... לא היה? אוקיי. סליחה? הכל בסדר? כן. אוקיי. אז כאן אנחנו רואים את תהליך שהוא לא תהליך אנושי. האם אלוהים יודע את כל התוכניות שיש לאנשים? הוא יודע אותם. הוא יודע גם להפגיש אנשים. וזה מה שהוא עושה. הוא בעצם מביא אנשים. יש לנו כאן שומרת אישית על המקום. היא יודעת עוד לפני שקורה משהו. יפה. טופי, כל הכבוד. רק את... בואי בבקשה תיכנסי, תיכנסי בבקשה. ישוע, בואו בוא נמשיך בשיעור כי אין לנו הרבה זמן, ישוע מראה לתלמידים דבר מאוד חשוב והוא ככה מלמד אותם וגם אותנו כאן היום וגם את אלה ששומעים עכשיו את ההקלטה, ישוע עושה שיעור מאלף באלף על עדיפות בחיים הוא מראה לתלמידים את העדיפות שלו בחיים. הוא הדוגמה שלהם. הם מזמן היו כבר טורפים את האוכל, הם לא היו מחכים. הוא מראה להם בעצם את העדיפות, ומלמד אותם מה יותר חשוב. ישוע, לפני שהוא חושב על אוכל פיזי, הוא חושב על הרצון של אלוהים. מה התוצאה שאנחנו עושים, שזה קורה? סדר העדיפות ששם את אלוהים מעל הרצון ומעל כל דבר אה, שנוגד את הרצון שלו, אפילו צרכים בסיסיים ביותר. בואו ננסה פעם אחת. אני, אני אומר לכם שאנחנו יכולים לעשות את זה כי הוא הדוגמה שלנו. וכמו אה, שישוע היה נגיש לכוח מאלוהים, גם לנו הוא נתן לנו גם את האפשרות להיות אה, נגישים לכוח הזה. פסוק 38. אני שלחתי אתכם לקצור את אשר לא עמלתם בו. הפסוקים הבאים מראים לנו בבירור את הרצון של אלוהים לעדיפות בחיים שלנו. הרבה אנשים חושבים שהמשימה שישוע שלח אותנו היא משהו שאנחנו רק עושים בשביל מישהו אחר ושאין לזה השפעה עלינו, אבל זאת השפעה הדדית, זאת ברכה הדדית. ברגע שאנחנו עושים את הרצון של אלוהים, אז הברכה היא גם עלינו וגם על אלו שאנחנו הולכים אליהם באופן ודאי. אפילו, אני אגיד יותר מכך, אם אנחנו באמת רוצים להצליח רוחנית להתקרב יותר לאלוהים, אנחנו צריכים יותר להשקיע בעבודה שלו מאשר בעבודה שלנו. הרבה יותר ולראות את התוצאות בחיים שלנו. אפילו לפני שאנחנו דואגים לבטן שלנו, אנחנו שמים את אלוהים בעדיפות גבוהה יותר. פה הברכה, פה ההצלחה האמיתית בחיים, אנשים מחפשים הצלחות בחיים, נכון? נכון? וזה סוד, אנחנו מדברים פה על עניינים רוחניים שהם דוגמה מישוע המשיח. כי אנחנו יודעים שהוא ניצח, נכון? הוא יכול להיות דוגמה מצוינת בשבילנו. עכשיו אם אנחנו מסכימים שהוא דוגמה מצוינת בשבילנו, אז אנחנו יכולים ללמוד ממנו גם על סדר עדיפות בחיים. ויש כל כך הרבה, אני אומר לכם, התופעה הזאת שהכיסאות באספת תפילה ריקים, זה מראה על חולשה רוחנית מאוד גדולה של הקהילה. זה מראה על חולשה רוחנית. אנחנו לא צריכים לטפוח לעצמנו על השכם ולהגיד, הנה אנחנו פה, אבל אנחנו... העובדה שאנחנו נמצאים פה אומרת משהו לגבי הקרבה שלנו לאלוהים. זה אומר, זה הפרי. איך ידעו שאנחנו מאמינים? לפי הפירות שלנו. אחד הפירות שלנו זה לבוא ולרצות לשמוע את דבר אלוהים. וזה מאוד מאוד חשוב. יש לזה ברכה. אני מכיר אנשים, באמת אני מכיר אותם אישית, שאני ממליץ להם במשך שנים. לבוא לאספת תפילה, הוא ראו איזה פלא. כאשר הם באמת מסכימים ובאים לאספות תפילה ורוצים ללמוד את דבר אלוהים ושומעים את דבר אלוהים, המצב של החיים שלהם משתפר. כאשר הם מתרחקים מהקהילה, באמת קורה שהמצב של החיים שלהם מידרדר ויש מריבות ו... ממש חיים רעים מאוד עד שעוד פעם הם חוזרים לעצמם ואומרים אוקיי אנחנו נעשה את מה שאתה אומר וחוזר חלילה ככה במשך שנים זה מצב שזה חבל מאוד אלוהים לא רוצה השטן לא יושב בשקט ברגע שבן אדם מחליט לעשות את הרצון של אה, אלוהים השטן רועד מפחד שמא הוא יצליח אבל אנחנו יכולים בעזרת החלטה, החלטה להחליט לקבל את הכוח מאלוהים להתפלל בבוקר, אני מכיר אנשים שמתפללים בבוקר, אני לא זוכר ממי שמעתי את זה לאחרונה, נדמה לי מאסתר, כן, מאסתר, היא אמרה שאני התפללתי בבוקר שאלוהים ייתן לי הזדמנות, זה היה רצון שלה, מה זה נקרא, למה התפללה שאלוהים ייתן לה הזדמנות? היא לא ביקשה שאלוהים ייתן לה אוכל, או שהיא לה כסף או יום יפה, או... אלוהים תיתן לי הזדמנות לעבוד בשבילך, מה קרה? באותו יום היא קיבלה את ההזדמנות הזאת, אלוהים לא מאחר, הוא רוצה שאנחנו נעבוד בשבילו והוא יודע שיש לזה ברכה, ואתם יכולים לתאר לעצמכם מה אלוהים יכול לעשות בשבילנו, בריאות זה לא דבר שקורה במקרה, כוח זה לא דבר שקורה, אנחנו מקבלים מאלוהים דברים שאף אחד לא יכול לתת לנו, באמת, רק הוא יש דברים בעולם שרק אלוהים יכול לתת. ודברים שהם לא מובנים מאליהם. בוקר אחד אנחנו קמים ככה, בוקר שניין אנחנו שבורים. אנחנו לא יכולים לדעת איך יהיו החיים שלנו. אבל לעבוד בשביל אלוהים, זה עניין של החלטה, ואתם רוצים לשמוע עוד דבר חשוב? גם של תכנון. זה לא קורה במקרה. אנחנו לא יושבים ומחכים שמשהו יקרה. יוזמה זה דבר מאוד חשוב בחיים של אדם מאמין. לקום אפילו בבוקר ולהתפלל, אבינו שבשמיים, אני רוצה להיות ביום ברכה בשביל מישהו אחר. תעזור לי. הוא עושה את זה. ואנחנו יודעים שזאת ברכה להצלחה בחיים. כשאנחנו שמים את אלוהים, זה לא קלישאה. אתם יודעים מה זה קלישאה? זה לא סתם איזה משהו שכולם אומרים ושזה נשמע כזה דבר ידוע. כשאנחנו באמת שמים את אלוהים בעדיפות, אני יודע את זה באופן אישי בחיים שלי. מיחסים, הרי אנחנו בני אדם. יש יום שאתה קם ככה, יום שאתה קם ככה. ויש מריבות, ויש כעסים, ויש כל מיני ניסיונות. ברגע שאתה שם את אלוהים בעדיפות גבוהה יותר, הוא לוקח שליטה. מה קורה כשאנחנו מחליטים לשים את הרצון שלנו בעדיפות גבוהה יותר? אנחנו בשליטה, נכון? וכשאנחנו בשליטה, אנחנו לא בשליטה. כשאנחנו רוצים להיות בשליטה, אנחנו מאבדים את השליטה. כי השטן יותר חזק מאיתנו, הרבה יותר חזק מאיתנו. והוא תמיד ינצח אותנו כשאנחנו נרצה להיות בשליטה. אבל, כשאנחנו שמים את אלוהים בעדיפות יותר גבוהה, לא רק אומרים את זה, אלא עושים את זה, אז הרצון שלנו מתכופף את הרצון שלו. אז אנחנו הופכים להיות יותר סבלנים, יותר רחמנים, יותר אוהבים, ויותר ויותר ויותר. זה הכוח של אלוהים. ביום חמישי הבא, יש איזה אירוע מאוד מיוחד, אני אחלוק אותו איתכם כי אנחנו נתפלל בשביל זה, התקשרה אליי לפני יומיים חברה של אחותי מילדות. אחותי הקטנה, ואני הכרתי את שניהן בגיל של לילך. היא הייתה באה אל אחותי הביתה, משחקות ביניהם והכול, והיא הייתה מתה עליי, אוהבת אותי קקים, משחק איתם כמו ילדים קטנים. והיה לנו יחסים מאוד טובים, והתנתק הקשר להרבה מאוד שנים. פתאום התקשרה אליי, התקשרה קודם לאחותי, ומה היא רוצה? היא רוצה שאני אהיה הרב בחתונה שלה, שאני אעשה לה את החתונה. <אח> כן. גם אני התפלאתי, אמרתי, נשמע, נפלא? <מקור> uh, במקור שלה היא לא יהודייה, ככה שהיא לא יכולה לעשות את זה בחופה עם רב רגיל, וסימי סיפרה לה, אחותי סיפרה לה שאני פסטור, אז היא רוצה שאני אעשה לה חתונה, אבל יש תנאי. מה הוא התנאי? התנאי שאני לא אעשה חתונה דתית, <laughs> שאני אעשה חתונה חילונית. Uh, עכשיו, מכיוון שהיא לא יודעת... בעצם את כל הרקע, אני לא אקפוץ עליה ואומר מה פתאום, אני עושה רק חתונה דתית וכל זה. אני צריך הרבה חוכמה. כי אין דבר כזה חתונה לא דתית, כי בעצם זה משהו רוחני. גם אם בן אדם מאוד מאוד רוצה שחתונה לא תהיה רוחנית, אין מה לעשות, זה, זה נישואים. זה רגשות וזה דברים שהם מעבר לשליטה שלהם. אני צריך לזה חוכמה, והרבה אנשים פשוט לא יודעים. שכשאנחנו מסכימים לצאת למשימה בשביל אלוהים, אנחנו לא צריכים להיות החכמים הגדולים ביותר בעולם. אנחנו לא צריכים לשבור את הראש ולהגיד, מה אני אעשה? אולי אני אגיד לה לא, באות מחשבות לראש. די, אולי זה קצת אה, לא... אבל ברגע שאנחנו יודעים שאלוהים נמצא איתנו, אז הוא ייקח שליטה. וזה מה שאני מבקש מאלוהים, שהוא בעצם ייקח שליטה, כי יהיו שם אנשים כולם חילונים. לא רוצים שום דבר עם דת. אני הייתי רואה משהו, כאילו, שמעתי משהו בעוד בארץ שלי ושמעתי איזה מה הדרשה היה של פספורט, גם אמרו שלא יהיה. כן. הוא סיפר סיפור של שלמה המלך, איך הוא עשה עם סולמיטה. האהבה, כאילו, איך הוא הלך עם הכבשים, לא הלך בבגד של כאילו, ממש היה... אני לא הייתי שם, אבל סיפרו, גם אמרו שלא להיות דני, אבל הוא סיפר אהבה של שלמה המלך עם סולמיטה. עם מי? עם שונמי. אה, אישה שונמי, אוקיי, אוקיי, אבל הוא, כאילו, מאילן וייט שם. אה, מאילן וייט, אוקיי. זה הם בחיים לא יכולים לגלות. הוא אמר, הוא דיבר איך אילן את זה. של, כאילו שהיא לא, היא לא שהוא, כאילו, מלך. כן. כשהוא בא, היא, אמרה, היא חשבה שבא מישהו פשוט, ואמרו, למי הולך מלך? למי הולך, למי חתונה? או הוא אומר, הוא, הוא, הוא כאילו רוצה לשם, אני לא קראתי, אבל מפסטור הזה שם, כאילו, אני קראתי, אבל לא קראתי בדיוק, הוא עשה יותר יפה. כן, כן, כן. ה... רעיון, רעיון, גם מתנ״ך, אבל רעיון ממש יפה של אהבה. אמן, אמן. נכון, כי לא חסרים סיפורים בתנ״ך שיכולים לתת אילוסטרטיות. יש הרבה... יש לי משהו שהוא עובר לי ככה מול העיניים, אני בטוח, תראי, אני הולך עם הרבה אהבה בלב. ואני אהיה מאוד מאוד חופשי, והרבה, תראי, אנשים, חוץ ממה שאתה אומר, אלא גם איך אתה אומר, ואיך אתה מתנהג כשאתה אומר את זה. אז אני מאמין ואני בטוח ש, שאלוהים רוצה, אחרת הוא לא מציע לי דבר כזה, זה לא דבר נורמלי, והיא כל כך אוהבת, היא כל כך שמחה שאני הסכמתי, וואו, מאוד אוהבת, והכול. אז <ש> <ש> נתפלל, <ש> <ש> כן. אבל אני, בוודאות אני יודעת שיש שם אשתו שם, אני לא רוצה, ואה, אני אומרת, מי איפה את יודעת, מי איפה יבוא ברכה. נכון. אם יש לך את זה, הזמינו אותך, תראי. אה, היה במינגל, אה? זה טוב, מינגל, דבר כזה, המשך של הסיפור, לא? לא, לא, לא יודעת מה אני סיפרתי. מינגל הסיפור. אנחנו הלכנו, וטניה אומרת, תשמעו, חלק שלא שותים, תשמעו פה, חלק ששותים, תשמעו פה. והיו שם ההורים שלה, היו הרבה אנשים. אוקיי. למה אתם לא שותים? למה סיפרנו למה לא שותים? סיפרנו... זה לא לנו הרבה חמור. הם כל כך צעירים, ואתם בכלל לא שותים. אז זה היה דוגמה. זה היה משהו... אני לא שמעתי שאנשים צעירים, לא לשתות. נכון. איפה יש כזה דבר? נכון. היה כאילו... סליחה, על זה אני סיבלתי? כן, כן, סיבלתי. על זה היה ממש מבורך. ממש היה מבורך. נכון. יש כמובן, יש הרבה דוגמאות. ערב טוב, אלכס, מה שלומך, חג שמח. אנחנו כמעט בסוף השיעור, אבל טוב לראות אותך, כי אנחנו נתפלל ביחד, וטוב שהגעת. ‫שעד שלום ניארי. ‫-אה, באמת? אורלמן, ‫-כן. ‫אוקיי. ‫היום דווקא מסבתא לא הוא עוד הספר. ‫קצת אבל בחוק זאת ‫הוא את זה, ‫לרבה תקדות והכול יקטור. ‫-אמן, זה... אמן. ‫אנחנו מחכים שהוא יחזור, אני הוא לא... לא... הוא לא חוזר, הוא אומר הכול בסדר, ‫רק שהוא לא כל כך מסכים ‫שנשים מלמדות ו... אני יודע, אני מבין את זה. בסדר, אז אם אתה לא מרוצה ממשהו במקום מסוים, במקום לברוח, אתה יכול לדבר על זה. אני אמרתי לו, אתה יכול, אני אתן לך את הבמה, בבקשה תגיד אם יש לך משהו להגיד, אולי אתה יכול לשנות את המצב. בכל מקרה, אנחנו לא באנו עכשיו לדבר על אברהם, כבודו במקומו מונח. אנחנו דיברנו בעצם על סדר עדיפות בחיים שמנצח, וסדר עדיפות שמנצח. והסדר העדיפות הזה הוא המפתח להצלחה במשימה שכל אחד מאיתנו קיבל. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים לשנות את הסדר העדיפות שלנו. אפילו מעבר לתחושות הבשריות שלנו, מעבר, גם לאוכל. ישוע לקח את זה למרחק מאוד מאוד רחוק. הוא לא הייתה שום בעיה ואף אחד לא היה אומר לו שום דבר אם הוא היה יושב חמש דקות לאכול את האוכל שנתנו לו התלמידים שלו. אבל הוא רצה ללמד אותם לקח מאוד חשוב. אנחנו צריכים להתמקד במה שאלוהים אומר קודם כל. אחר כך אנחנו צריכים אה, לעשות, את, ואלוהים ייתן לנו את מה שאנחנו אה, צריכים בחיים. אז ישוע האדון, בסמכות שלו, מה הוא עושה? הוא שולח אותנו בסמכות הזאת. אה, ההמשך של הפרק הזה, אנחנו לא נוכל לסיים אותו היום. אה, פסוק ארבע כתוב, הן עד לאומים לתתיב נגיד ומצווה לאומים. זה פסוק שאם תקראו אותו בשפה שלכם, אז הוא יסביר הרבה מאוד, זה רק הפסוק הרביעי בפרק. אם אתם זוכרים על את הפסוק הקודם לזה, פסוק שלוש, מדבר על המתנה שאלוהים רוצה לתת, על האוכל שאלוהים נותן רק אם אנחנו נשמע בקולו. וכאן הוא מדבר על עד, עד לאומים נתתיו. מדובר כאן על המתנה שאלוהים נותן לאנושות. את מי הוא נותן? את המשיח בעצמו. תשימו לב שזה פסוק מאוד מאוד יפה על ישוע. כתוב, הן עד לאומים נתתיו, אני נתתי אותו, נגיד. מה זה המילה הזאת נגיד? מושל, נכון. נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע, פסוק חמש, לא... גוי לא תדע תקרא, הנה אנחנו פה, אנחנו קוראים בעצם לאנשים שלא מכירים את אלוהים וגוי לא ידעוך אליך ירוצו אתם רואים שבעצם התיאור של אלה שיקבלו את המסר הם לא יוכלו לעמוד בזה אם זה באמת יבוא מאיתנו לפי סדר העדיפות הנביא ישעיהו קובע שהמשיח יהיה עד לאומים, הוא ניתן לעמים למען אדוני אלוהיך הם עושים את זה ולקדוש ישראל כי הסיפור שלנו היום בפרק הזה לא הסתיים כמובן, אנחנו בחלק השני של השיעור נתחיל מפסוק שש. ובחלק השני של השיעור אלוהים נותן לנו את הידע איך אנחנו יכולים באמת לשים אותו בעדיפות יותר גבוהה. וגם את ההבנה שאנחנו צריכים לעשות את זה כשאנחנו שומעים, ולא לדחות את זה למועד אחר. אתם מבינים כמה זה חשוב? זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לשים את אלוהים בסדר עדיפות, לא כהחלטה שאנחנו נעשה רק בעתיד, אלא החל מרגע הזה. החל מרגע הזה שאנחנו שומעים את זה, אנחנו צריכים לעשות. זה היה החלק הראשון של השיעור, כמו שאמרנו. אני לא רוצה להתחיל עכשיו את הפסוק. שש, כי הוא חלק בפני עצמו, אז שאלוהים ימשיך לברך אותנו בדברו, ואם אנחנו לקחנו משהו מהשיעור שלנו היום, זה בעצם את הסדר העדיפות של ישוע בחיים. סדר עדיפות לא קל, אנשים יחשבו שזה לא אנושי, אנשים יחשבו שזה משהו שהוא אפילו לא הגיוני, אבל אנחנו יודעים שככה מנצחים, ככה ישוע ניצח את השטן, שאלוהים יברך אותנו, בואו נתפלל. לפניך, אבינו שבשמיים, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לך שאתה מגלה לנו אמיתות כל כך חשובות מדברך. לא כדי שרק אנחנו נדע את האמיתות האלה, אלא שאנחנו נכיר אותך ונהיה קרובים אליך אפילו עוד יותר. אנחנו מבקשים שהערב הזה, מה שאנחנו שמענו, יהיה ברכה בחיים של כל אחד מאיתנו. לא רק בשבילנו, אלא גם של אלה שישמעו את ההקלטה. אלה שאנחנו... אה, אה, נקבל ממך הזדמנות להיות איתם. אנחנו מבקשים שתעזור לנו להיות באמת ברכה, ולשים אותך תמיד בעדיפות הגבוהה ביותר בחיים שלנו, מכל הבחינות. תברך אבא את ההחלטות שאנחנו נקבל, תברך אבא את אנשי הקהילה גם, שהם אינם נמצאים פה היום, כל אחד ואחד מהם שאנחנו מתפללים בשבילו, שגם סדר החיים שלהם יהיה בהתאם. אני מבקש את זה למען התפארת שלך. ועוד פעם אנחנו מזכירים את כל האנשים, כל היקירים שלנו, שהם אינם נמצאים כאן איתנו, שתשגיח עליהם ותשמור עליהם, שבסופו של דבר כולנו ביחד נהיה המלכות שלך. גם בשביל אברהם אבא אנחנו מתפללים שאבא, השם של יהושע המשיח, אז תעבוד בלב שלו, שהוא יקבל ממך רק את ההדרכה, ואנחנו מבקשים בשבילו הרבה בריאות והרבה כוח ואריכות ימים, ושאבא הוא יקבל את דברך במלואו. אנחנו מבקשים גם בשביל אלכס ואשתו, תודה לך שהבאת אותם הערב הזה אלינו כאן, תברך אותם גם בהרבה בריאות וגם בחוכמת חיים, ושגם אתה תמיד תהיה סדר העדיפות הגבוה ביותר בחיים שלהם. אנחנו מודים לך על הכל בשם של ישוע המשיח הנני. אמן. דופי, כלב השמירה.